Та я ж прошу тільки аванс. Аванс? Під що? Під те, що днями я вам принесу. У тебе щось на прикметі? Було видно ні. Хлопець збентежився, зашарівся. А от якби ти приніс мені мане, навіть маленького... У ті дні месье Франсуа мав особливу пристрасть до мене. Він завжди захоплювався кимось одним по черзі. А де їх знайти? Не знаю. Усюди. У галереях, звісно. Але це складно. Галереї охороняються вночі. Сигналізація, нові пристрої. Минулого тижня один банкір на аукціоні купив річ, від якої я б не відмовився. Як його звати? Люка Мортон. Але май на увазі те, що я тобі кажу, якщо я принесу вам того мане. «Скільки дасте?» «Можливо, тисяч двадцять? Навіть тридцять?» Наступного дня в ранкових газетах з'явилася новина. В маєтку месь'є Люка Мортона у Версалі нічного грабіжника застрелив охоронець. Парубку було 22. «Читав?» Він прочитав, та не зраджуючи жодної емоції. «Тобі байдуже?» «А до чого тут я?» Вона висловила йому все, що думала. І того ж дня пішла з дому. Місяць блукала біржами праці, оббивала пороги, аж поки її взяли продавчиною до коро і сестер. З того часу бачила батька лише раз у крамниці. «Підпиши», – сказала, простягаючи документ. «Що це?» «Дозвіл на шлюб». «З ким?» «Неважливо». Він схилив голову. Підписав і зітхнув. Як хочеш. Провів її поглядом, а вона не озирнулась, Не побачила його приголомшеного обличчя. І ось тепер вона знову перед ним. Стримана, сувора, як суддя. Що ти йому сказав? Їй не виходить з голови хлопець, загиблий у Версалі. Йому конче треба було дві тисячі франків на операцію другові. Куди тепер послав її батько Марселя? Марселя, якому гроші були потрібні, бо він щойно одружився і хотів відвести молоду дружину на зимовий курорт. Та я вже не пам'ятаю. Мабуть, сказав принеси щось. Раніше він часто у тебе бував разів п'ять чи шість. За скільки часу? За три роки. Завжди приносив щось вартісне, кмітливий хлопець тямить. Вона згадала. Якось жартома чи ні Марсель сказав Шкода, що я не зустрів тебе три роки тому. Вона тоді усміхнулася, не сприйняла серйозно, тепер не могла собі цього пробачити. Я доведу тобі, що я не покидьок, сказав він іншим разом. Вона допитувала далі. А останні місяці? Та я його цілий рік не бачив, аж тут зненацька з'явився. Я мушу знати, що ти йому замовив. Розумієш? Звичайний перекупник бере все, що має ціну. Але мсье Франсуа не був звичайним. Його з'їдала пристрасть. Того хлопця він, по суті, послав до банкіра в Версаль, натякнув на моне. А тепер... Відповідай! Зараз мене цікавить Ренуар. невеликі полотна, вони всі в музеях. А маленькі, жіночі голови, натюрморти... Є такі. Ти когось назвав? Не думаю. Згадай. Ні, хоча з Марселем не треба. Він і так знає, в кого що є. Я маю зателефонувати. Вона набрала свій номер. Її здивував схвильований голос Івет. Та очевидно сподівалася, що це Марсель. Ах, це ти? Ні, нічого нового. Шкода подругу. До речі, я встигла прочитати перший том книжки, і другий знайти не можу. Парамський монастир. Ти не знаєш, де він? Це нагадало Жермені, що кілька днів тому Марсель читав саме другий том, лежачи поруч у ліжку. Я скоро повернуся. Книга має бути в спальні, на тумбочці. Добре, бувай. Опускаючи слухавку, Жермена, незважаючи на батька, знову заговорила сама з собою. У редакцію дзвонити не можна. Якщо він не заарештований, це небезпечно. Цікаво, чи написав він статтю? Якщо так, мав бути у ваграмі до кінця бою, до одинадцятий. Потім написати, потім віднести. було пів на шосту ранку. Лічильник таксі клацав за вікном, мов, миша гризун. Але вона про нього не думала. Ренуар. Вони в багатьох є, зітхнув батько. «Іди краще спати. Нема підстав вважати, що його заарештували. Та й не так це страшно. У нього ж немає судимостей. З адвокатом Ренуар», – повторила вона, підіймаючись. Чомусь вона була певна, Марселя ще можна врятувати. І тільки їй це під силу. Вона ж жодної миті не була на нього зла. Та й чи могла бути? Хіба вона сама не приховала від нього, чия вона дочка? А будучи донькою месь'я Франсуа, вона знала, як усе це зазвичай відбувається. І була впевнена, цього разу не було жодного плану. Про це свідчив голос під час другого дзвінка о пів на одинадцяту. Він щойно ухвалив якесь рішення. Але чому саме тоді? І чому у залі Ваграм? «На вулицю Коленкур, сказала вона таксистові. А месье Франсуа, замкнувши двері, з важким зітханням рушувавого розходами назад у ліжко. Дощ усе ще накрапав, такий самий дрібний. Їй було зябко в таксі, в якому одне вікно не зачинялося до кінця. Марсель, як і більшість клієнтів її батька, напевно працював по порожніх квартирах. У Парижі це не складно Прислуга ночує на шостому чи сьомому поверсі не в самій квартирі. Хлопець, загиблий у Версалі, припустився помилки, поліз до маєтку. Знову і знову вона поверталася до початку. Пів на одинадцяту. Зал Ваграм, ринг, прожектори, тисячі глядачів, Марсель за журналістським столом. І саме тоді йому спало на думку – Ренуар. Тобто він побачив у залі когось, хто мав роботи Ренуара і чия квартира на той час була порожня. Це було очевидно, безсумнівно. Залва Грам, зимовий курорт, автомобіль, який йому так хотілося, і цей старий покидьок мсьє Франсуа, що відмовив у кількох банкнотах, але з радістю заплатив би тисячі за кілька невеличких ренуарів. І от серед залитих світлом глядачів Певно, в першому ряду хтось, хто особлює собою все. Картина Ренуара, сніг, швидкий автомобіль. Поки цей хтось сидить у залі і дивиться на боксерів, небезпеки немає. Але чому Марсель подзвонив їй? Перечуття? Може, у нього, досі ніколи не спійманого, з'явилося відчуття, що цього разу він може оступитися? Може, йому хотілося почути її голос, надати собі впевненості. Може, він ще вагався. Якби вона попросила його повернутися якнайшвидше, пожалілася на самотність. Та ні, навпаки. Вона трималася. Не хотіла бути для нього перешкодою. Від першого дня їхнього спільного життя вирішила, він має почуватися вільним. Вона навіть жодного разу не сказала йому, як кажуть усі дружини. І що так хотілося сказати – постарайся не затримуватися. Вона не зізналася, як тяжко їй даються ці самотні вечори. У цьому і була її помилка. У нього була приблизно година часу. Куди він поспішив? У який квартал Парижа? Але ж потрібен був ключ. Це займає час, або дістати сам ключ, або зробити зліпок – а в нього цього часу не було. Вона вперто вірила. Він нічого не готував заздалегідь. До того ж, він рік не бував у месьє Франсуа. Можливо, він вирішив зав'язати. Відраза? Страх? І доказ тому, він поспішив одружитися з нею. Можливо, саме для того, щоб врятуватися від спокус? Так буває. Усе йде гладко. Одна успішна операція за іншою – аж поки раптом не охоплює паніка. Виникає думка – щастя не триває вічно, скоро настане розплата. Це небезпечний стан. Людина ще наважується ризикнути, але вже без внутрішньої певності. Саме тоді і ловлять на дурниці, на дрібниці. Вона не могла дзвонити в поліцію. Газети вийдуть тільки за годину – і ранкова преса не завжди встигає за нічними подіями. Вона вже бачила його в поліції, у кабінеті інспектора, без краватки, без шнурків у черевиках, Бачила в лікарні, бачила в... Ні, тільки не в морзі. Від цієї думки вона ледь не скрикнула. «Ренуар!» Дивно. Їй здавалося, варто лише трохи напружитися, щоб згадати – це ім'я, Ренуар, звучало знайомо. Не як ім'я художника, а як слово, що вона нещодавно чула. Від Марселя? Але коли? Де? В якій розмові? Таксі зупинилося на розі вулиці Коленкор. Вона поглянула на вікна своєї квартири. Порилися в сумці. Грошей не вистачало. Вона думала про все, крім цього. «Зачекайте хвилько, я зараз принесу гроші!» Злетіла сходами. Та раптом згадала, що віддала всі готівкові гроші майстру з обивки меблів. Їй було соромно, як ніколи в житті. Айвет спокійно в одній комбінації лежала на дивані з книжкою. «Маєш трохи грошей?» «Скільки треба?» «Заплатити за таксі?» «Не пам'ятаю, скільки саме. Марселя немає!» А гроші були в нього, і вед полазила в сумочці, дістала 400 франків. Вистачить? Думаю, так. Вона знову побігла вниз, пробурмотіла вибачення водієві, почувалася винною перед усім світом. Повернулася вже повільніше, ледве дихаючи, івед тим часом вдяглася і прямувала до дзеркала з капелюшком у руці. Гадаю, я тобі більше не потрібна. Вона хотіла затримати її, сказати, що їй страшно залишатися дні, але не наважилась. Дякую. І ще одне, якщо до дев'ятої я не з'явлюся в магазині, скажи хазяйкам, що я захворіла. Я колись поясню це серйозно, серйозніше, ніж ти думаєш. Усі заміжні так кажуть, та й незаміжні теж. Ти не розумієш, та й це усі кажуть. А потім, вдягаючи пальто, «Може, хочеш, щоб я залишилась?» «Дякую, ти дуже добра. Я спробую трохи подрімати». «О, ти правильно. Все якось владнається, Я там лишила трохи коньяку. Раджу випити». Цього ранку з блядим обличчям і червоними повіками Івет нагадувала клоуна. Її прощальна гримаса, безглузда, підбадьорлива усмішка. Ще більше підкреслювала це. На добраніч, подруга, якщо таке тут доречно. Жермена ледь не кинулася навздогін. Бо щойно залишилася сама, почула голос Морселя. Його голос, що кликав, благав, потребував її допомоги. Вона була готова бігти, але куди? За півгодини дахи посвітлішають, стануть сірими. Струп потягнеться дим, з'являться вулиці, автобуси, кроки тисяч людей, що поспішають крізь цей холодний грудневий Париж, і десь там Марсель. Жермена чепилася пальцями в холодні перила балкона, вдивлялася у гігантську панораму, сподіваючись, що зір нарешті зупиниться на якійсь точці, і вона зможе вигукнути. Ось він. Розділ третій Велика северська ваза і дядечко-графині Половина восьмої З балкону видно вантажівку, що розвозить газети. Вона зупиняється біля бістрона впроти. Водій у шкіряній кепці перетинає тротуар із пакунком газет, ще пахучих друкарською фарбою. Жермина спускається вниз. Консьержка миє підлогу в коридорі. Жермена її ще погано знає. Ця жінка з легкою косокістю викликає недовіру. Жермена весь місяць намагалася їй сподобатися, бо в Парижі консьєржка ключова фігура. Але ця... «Здається, у вас були гості вночі», – зауважує вона. «Сподіваюсь, нічого не трапилось». «Є люди з вражаючим чуттям на біду. Ця точно з таких. Обережно». Джермена змушує себе усміхнутися. Чоловік надіслав з редакції секретарку. Йому терміново довелося їхати в Лондон. Сьогодні там великий матч. Все вирішилось в останню хвилину. Я віднесла йому речі. А, а я подумала, не захворів хтось у вас. Самісіньке яблучко. Газета. Вона купує її, заходить до бару, піє каву, ламає булочку... Вертанням газети намагається приховати тривогу. «Матч у залі Ваграм. Стаття на три чверті колонки. Підпис Марсель Блан. Відчуття дивне. Наче прочитала листа від мертвого або подивилась фільм із давно померлим актором. Але ні. Марсель живий. Вона з'їдає одну, другу, третю булочку. Сорвно, але вона страшенно зголодніла». Четверта. Вона читає текст і відразу розуміє: не він писав. Вона надто добре знає його стиль, слова, оберти. Вона знає, що журналісти іноді допомагають одне одному, звісно, взаємно. Послухай, будь другом, напиши сьогодні статтю замість мене і занеси до редакції. Вона піднімається нагору. І вед майже спорожнила пляшку коньяку. Жармена і раніше підозрювала її в пристрасті до алкоголю. Допиває залишки. Простягається на дивані, від утоми ломить поперек. У ранковій газеті жодного слова про пограбування чи якусь подію, яка могла б стосуватися Марселя. Але це ще нічого не значить. Вона відчуває сором навіть більший за свій апетит. Та засинає. Десята година. Дзвінка досі немає. За півгодини на бульварах, де з'являється перший наклад, почнуть продавати денне видання. Вона одягається. Хоча випила лише трохи на дні пляшки, щоб розслабитися. Голова наче дерев'яна, як після справжнього пияцтва. Пригадує Івет, яка вжила три чверті. У сумичці якихось сто франків. Тим гірше. Зупиняє таксі, купує денну газету. Ноги ватяні, голова ніби з воску, і це викликає спогад. Нещодавно вона трохи перебрала на вечірці з Марселем. Заходить до кафе Мазарен, сідає за столик, і на першій ж шпальті натрапляє на ім'я, яке даремно намагалась пригадати. Спроба погробування у графа Нієля. Чорт забирай, звісно ж, у графа і маленької графині, як її всі називають. Бо ж чарівна і метка як бісик. Пара, що цікавиться всім. Спортом, мистецтвом, кіно. Не пропускає нічого і часто влаштовує прийоми у своїй квартирі на проспекті Ієна. Вони з Марселем якось побували там. Щонайменше 300 гостей. Журналісти, актори актриси. Відомі лікарі, адвокати. Тисняво була неймовірна. «Глянь», – зауважив тоді Марсель. У них кілька чудових ренуарів рожевого періоду. Того вечора вона майже нічого не побачила. Людей було надто багато. і Їм постійно сунули в руки келихи з шампанським або віскі. Дім, де люблять випити. Ось що вона марно намагалася пригадати всю ніч. Прийом у Нієлів. Вони ж не пропускають жодного боксерського матчу, жодної прем'єри в театрі чи кіно. І ця маленька, трохи божевільна графиня. Дивна спроба пограбування, що ледь не завершилась трагедією, сталася тієї ночі у квартирі графа і графині Нієль, поки ті перебували в залі ваграм. Одна подробиця, виявлена згодом, дає підстави припустити випадковість цієї спроби. Графиня, повернувшись додому о другій ночі, виявила, що загубила ключі від квартири. Вони були в її сумочці. Тим часом невідомий... Кров, яка щойно відхлинула від обличчя Жермени, знову прилила до щік. Той, хто проник у квартиру, ймовірно, скористався саме цими ключами, загубленими в залі Віграм. Їх навряд чи викрав кошеньковий злодій. Сумочка була секретним замком. Маленька графиня, як її кличе «Весь Париж», пригадала, що пробираючись до свого місця діставала сумочки носовичок. Можливо, саме тоді ключі випали. У будь-якому разі той, хто їх підібрав, розумів, з ким має справу і як використати цю нагоду. Це звужує коло пошуків. Отже, близько одинадцятий ночі зломисник заходить у квартиру, яку вважає порожньою, яка дійсно мала бути такою. Проте там опинився М. Мартіно, дядько графині, який прибув того ж вечора і, втомлений з дороги, відмовився супроводжувати господарів у зал Ваграм. Він уже спав, коли його розбудив Гуркіт з великого холоду, де висіли найцінніші полотна колекції Нієлів. Переляканий, що цілком зрозуміло, Мартіно взявся за пістолет, слова стрибали перед очима. Попри бажання швидше дочитати, їй доводилося по кілька разів перечитувати одне й те саме. Тим часом офіціант приніс бокал мандаринового лікеру, який вона замовила. У холі чоловік, який, освітлюючи собі шлях ліхтариком, стоїть на стільці. Заходить дядечко з пістолетом. Чоловік стрибає, мчить у темряві до дверей. Ударом кулака валить його з ніг. Мартіно стріляє, як сам твердить, несвідомо, під впливом емоцій. Вважаючи, що куля влучила випадково, на килимі і сходах виявили сліди крові. Чи серйозне поранення – поки що невідомо, але затримання – лише питання часу. Мартіно, людина похилого віку, був надто приголомшений, щоб переслідувати злодія. Ймовірно, це був новачок або дилетант. Таке припущення викликає той факт, що шум, який розбудив Мартіно – Спричинила розбита сербська порцелянова ваза, що мала високу історичну цінність. Доба Наполеона. Вона стояла під полотном Ренуара, рожевою купальницею, яку, мабуть, схвилюванням злодій впустив, знімаючи зі стіни. Це також звужує коло підозрюваних. Проте в залі Ваграм того вечора було шість тисяч осіб. Вона машинально випила лікер, склала газету і поклала її до сумочки. Чому ж, виходячи з кафе, в її очах попри все блищало задоволення? Бо Марсель не заарештований. Але ще й тому, що вона мала рацію. Ця історія з ключами. Вона майже вгадала її завдяки тому дзвінку у пів одинадцяту. Він бачив, як маленька графиня впустила ключі, згадав про ренуарів. А найбільше задоволення Жермені принесло те, що він схибив. Упустив полотно на вазу. Руки тремтіли, У будь-якому разі він боявся. Поводився як новачок або як людина, що повторює собі ще один раз. Лише один раз. Людина, що розуміє, це вже не його справа. Що йому не місце в цьому світі. «Ідіот!» – прошепотіла вона, крокуючи бульварами крізь натовп. «Милий, рідний ідіот!» Ну і відзначився, що він зробив, опинившись на вулиці. Поранений, знесилений, із кров'ю, яка може його видати. Напевно, поспішив якнайдаль від того будинку, потім, можливо, перепочив десь у закапелку. А далі? Сподіваюсь, він не вчинив дурниці і не сів у таксі. Адже поліція опитає всіх таксистів. Уже, певно, і опитує. Навіть у паніці він не мав втратити глуст до такої міри. Ідіот, от!» «Так, ідіот, от, що не прийшов до неї. Вона б йому допомогла. Знайшла б лікаря серед знайомих. Зрештою, домоглася б лікарської таємниці. Лікарі зобов'язані її дотримуватись. Звісно, йому було соромно. Насправді, я зовсім не покидьок», – казав він. Їй здавалося, що вона говорить із ним. Отак, на ходу. І ніколи ще не була вона з ним така ніжна. Давно б так. Вона мала б від самого початку говорити з ним інакше. Не сприймати його надто серйозно. Розуміти, що він просто хлопчисько. Дурний хлопчисько, якому вона потрібна, щоб вибратися з трясовини. Так, ідіот, як і всі ці хлопчаки, що відвідують її батька. А самі зі страху ледь не в штани, Місія, бачите, захотів вивести її на зимовий курорт і покатати на авто, і вона не заперечувала. Але ж мало сказати «Та ти зглуздо з'їхав, Любий, усе ще попереду, а поки пиши краще свої статті про бокс і регбі». Вона не помилилася тієї ночі, коли чула його голос, голос, що кликав на допомогу. Він потребував її, але не насмілився прийти і попросити. Місьєн надто гоноровий. Шорт забирає цього дурного, милого ідіота. Тепер він може накоїти ще більших дурниць. Адже він не міг досі блукати під дощем, що все ще накрапав. Куди ж він подівся? До кого звернувся по допомогу? І, звісно, зараз він там мучиться, уявляючи в якому вона стані. Бачить її всю в сльозах, обдурену, покинуту. Дурний хлопчисько. Оце й не давало їй зневіритися. Оце й було тим прихованим джерелом радості. Вона раптом побачила в ньому майже дитину. Дитину, яка потребує її. Спершу вона й сама боялася. Боялася, що він дізнається, хто вона насправді, чим займається її батько. Боялася виявитися для нього негідною, втратити його. А тепер він. Вона все йшла, і йшла бульварами, намагаючись за старою звичкою не думати в голос. Треба діяти якнайшвидше. Хтось міг згадати, що бачив його в заль ваграм біля маленької графині. І вже годину, як він мав бути в редакції, вона зайшла ще в одне кафе. А й хай йому ще один лікар. Телефон. Алло. Мадемуазель, з'єднайте, будь ласка, з головним редактором. Це мадам Блан. Треба було попередити, щоб не викликати підозр. Вона не була певна, що чинить правильно, але діяти було необхідно. Алло, месь'я Манш? Це мадам Блан. Мій чоловік просить вибачення. Коли він учора пізно повернувся додому, після того, як надіслав вам статтю, я чекала його з телеграмою. У провінції помер його дядько. Йому довелося негайно вирушити першим потягом. Його не буде кілька днів. Тепер вона почувалася сильнішою, особливо після того, як під час розмови згадала про Жюля. Марсель кілька разів приїжджав із ним у Марсан. Жюль був лікарем. Через нестачу грошей і неможливість відкрити практику тимчасово працював у великій аптеці на Севастопольському бульварі. Високий, кістлявий, з чимось кінським у рисах обличчя, з кучерявим білявим волоссям херовима, зовсім не відповідним до цієї фізіономії. Треба знайти Жюля. Вона навіть не пам'ятала його прізвище і ніколи не знала, де він живе. Таксі. чорти з ним за останніми грошима. Перепрошую, мсьі, мені потрібен пан Жюль. Такий високий, білявий, працює у вас. «Доктор Белуар?» «Так, так, так. Білявий, з кучерями. Довго волосся». Їй довелося довго переконувати. Вони не хотіли давати адресу. «Доктор Белуар сьогодні не з'явився і не телефонував. Зайдіть після обіду. Можливо, буде». «Мені потрібно його знайти негайно. Я його кузина. Щойно приїхала до Парижа. Він мав зустріти мене на вокзалі». Ми, певно, розминулись після недовгих вагань. Якщо ви справді його кузина. Присягаюся, мій батько і його батько. Вулиця Монсені, 246. На самому вершечку Монмартру біля Сакрекер, 15 франків на таксі, двір схожий на фермерський. В глибині невеликий двоповерховий павільйон зі столяркою на першому поверсі і залізними сходами на гору. Булуар?» «На другому». Вона піднялася по сходах, постукала у засклені двері. «Хто там?» озвався незнайомий голос. І вона холоднокровно і впевнена. «Це я». Таке зазвичай діє. І справді долинуло приглушене човгання. До скла прилипло кінське обличчя, оглянулося назад. Їй здалося, що Жюль з кимось говорить. Серце в неї шалено калатало. «Відчиніть!» На ньому були м'яті штани і сорочка, неголений. «Вибачте, я не впізнав вас одразу. Чим завдячую?» «Де Марсель?» Це була не просто кімната. Вона могла бути чим завгодно». Просторою залою, чимось на зразок майстерні, як на першому поверсі. Приміщення поділяла джутова завіса. По цей бік щось схоже на вітальню з двома продавленими кріслами, столом, книжками, лампою. Але я не знаю. Послухайте, Жолю. Побачивши її через скло, він із кимось говорив. Правда ж? Отже, за завісою хтось є. Хай там що. Гірше, якщо там жінка. Що давало їй таку впевненість? Дві порції лікеру? Неважливо. Вона зробила три кроки. Більше не треба було. Розсунула завісу. І побачила Марселя, що лежав там і дивився на неї з таким здивованим виразом, що вона ледь не розриготалась крізь сльози і не змогла вигадати нічого кращого, як «Ідіот». Вона плакала і сміялась водночас. Не наважувала сторкнутися до нього. Він був дуже блідий, а груди перетягнуті товстою пов'язкою. «Уявляв себе великим хитруном, так?» «Кохана, ідіот!» «Послухай, Люба, та я ж терпіти не можу снігу!» «Присягаюся тобі! Насамперед, ти негайно повертаєшся додому!» «Він не дозволяє!» Хто? Жуль, Жуль із делікатності стояв на сходах і тремтів від холоду в одній сорочці. Поклянися мені, — мовила вона. В цьому немає потреби. Чому? Я вже поклявся. Признайся, що злякався. Він відвернувся до стіни. Зізнаюся. Проси вибачення. Пробач. Обіцяю, що це був останній раз, і що ти братимеш мене з собою на всі боксерські матчі. Обіцяю. І якщо я ще раз знайду в тебе в кишені поросятка без хвоста, лише після цього між ними розпочалась справжня розмова. Текст читав Ярослав Макеєв